Buon, e, erratuko ezainiz, edo, e, jakik ginduelaik eta batzitian kolpatuazela, bon. e, janik, xapelketa hori muntatu ginoelaik, hainzinatu hori hine bizkat, nola, nola urtepadera eta ze izan zen janik, nola izan ginoen aksidantea eta eurola, eta hartu e, egintuen amortzion epe, finala eta finala horiak hainzinean, eta hankasea hartu egintuen eta errakik behar ziren zaiku, hola hartuko azte denak edo gaitu du, bon, denak adoz zela batxita gabe txapelketa behitia hurra txapel duna eta nahi ustez denak adoz ziren berze pilotariake adoz ziren batxita, batxita intzatze azte bat gibelatzia txapelketa eta gero e, ukan mi medikoare eta mediko e, zehurtamen haman intuen iruazte muruan eta haizte halko zela pilota batxita behitza eta bo horat ere du bait jautea